Šova, šova, šova. Hućamo mi, hučemo ovdje u programu Radija Sove, ali danas smo odlučili malo izujati. Gostili smo tako dvije pčelice maje, radi se o maj Mrak i Maj Ploh studenticama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a mi smo ih odlučili ugostiti kako bi nam rekla više o radionici koji organiziraju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i znanstveno stručni časopis Medicina Fluminensis uz potporu znanstvenog odbora svih studenata, a radionica je pod nazivom kako napisati dobar prikaz slučaja. Pa što su nam to rekle, što su nam to imale za reći o samoj radionici poslušajte u nastavku. Večera su sa nama u Eteru e, dvije Maje, Maja Ploh i Maja Mrak. E, studentice 5. i 4. godine medicine na Sveučilištu u Rijeci i članice studentske sekcije e, Dobrovečer, Maje. Večer. večer. Za početak, evo, što je to ta studentska sekcija? Pa, ja bih rekla da je to jedna grupa entuzijasta koja je studentska, ali isto tako i dio jedne malo šire ekipe koja voli podržava studente. Prije nekih godinu i pol, možda malo više, je naš dragi profesor Saša Ostojić i naša docentica Nina Pereza u suradnji sa našim ondašnjim kolegama i današnjim kolegama Andrem Belančićem i Damerovučinićem. Došlo na ideju zapravo kao jedna grupica ljudi koja zanima znanosti, koja se želi igrati znanosti na onaj najljepši, najkreativniji, ali najkvalitetniji način da okupi ljude koje zanima znanost, ali koji želi učiti znanost. I tako je počeli studentskoj sekciji. Nakon toga su otvorena vrata svim studentskim kongresima i simpozijima da se na njima odabere najbolji rad i da se tim ljudima da prilika da zapravo se okušaju u onome što znanost među ostalim je, a to je da objave svoj rad. Da bi nešto o tome naučili, započela je jedna radionica kako prikazati slučaj, odnosno kako napisati dobar prikaz slučaja. A od da je zapravo odabrano, su odabrana tri najbolja rada, u koji su postali dio onog najljepšeg, odnosno onog najposebnijega, to je prvi studentski broj našeg časopisa medicina Fluminensis, A šećer na kraju baš te naše prve godine, malo duže prve godine, je zapravo bio znanstveni koktel koji je sad jedan cjelogodišnji projekt koji planira samo rasti. A mi smo tu da zapravo posložimo malo te kockice i da možda taj koktel malo začinimo. Povežemo znanstvenike i studente možda primarno prije svega uz malu dozu alkohola. <laughs> Dobro, kako to i je u studentskom životu. E, Maja, ti si prošle godine, spomenula si prije e, da e, kao studentska sekcija organizirate radionicu kako napisati dobar prikaz slučaja sa docenticom Ninom Pereza. E, ti si prošle godine sudjelovala na radionici u jednu ruku. E, kako biš opisala to iskustvo? Pa to je jedno posebno iskustvo, pogotovo za studente koji prvi put uče, koji prvi put počnu hodati koracima znanosti. To je zapravo nešto jako važno, toliko da shvate da se svi mi u jednom trenutku možda i bojimo te znanosti. Ta znanost je nešto strašno, abstraktno, nejasno. Zapravo ne mora biti tako i upravo ljudi koji su to vodili, ljudi koji su to radili, ljudi koji to dan danas žive, sačinjavaju tu znanost da bude ono što je, a to je Posebna, humana, otvorena Jednostavna i svima Dostupna i upravo zato bi je trebali Popularizirati i to je ono što radimo Zvuči, jako Zanimljivo moram priznat Da li tako nešto slično već imate U kurikulumu na fakultetu Ili je to nešto potpuno drugačije Od svega što radite pa to je nešto potpuno drugačije. Da li je novo mislim da nije novo jer druga radionica, ali mislim da će nas ponovo iznenaditi ove godine. Tako da koliko god mi znali o radionici, zapravo nikad ne znamo što nam naši spremaju. E, Spomenula si da ovo druga godina već e, Maja, druga Maja. E, Te bi će otek biti prvi put da sudjelaš na toj radionici. E, što očekuješ? Tako je, ovaj, pa prije svega se veselim tome što ću biti u grupi studenata koji dijele isti žar koji ja prema znanosti i prema nečem novom i otkrivanju nečeg novog i ovo će biti, ajmo reći, nekakav njihov prvi doticaj sa prikazom slučaja. Maja, ti koja si već sudjelovala, <laughs> što očekuješ od ove godine? Pa ja od ove godine očekujem... Uh, da ćemo pred izazov znanosti staviti amatere, da ćemo staviti ljude koji nikad nisu vidjeli znanost, koji nikad nisu otkrili znanost, a koji to stvarno jako žele. Da smo dali priliku zapravo onim pravima, onim ljudima koji rade nešto od početka i očekujem da ćemo s njima podijeliti naravno znanje, iskustvo, ali ono ljubav i onu radost koju do sada smo imali prilike dijeliti sa manjim brojem studenta kako bi ta grupa što više, više rasla i da zapravo razbijemo te nekakve mitove i da je zapravo znanost učinimo pristupačnom. Jer to je cilj povezivanja, to je cilj popularizacije. Kroz eh, ta dva dana eh, radionice, eh, što studenti sve proču? Pa studenti prođu one osnovne koreke, prije svega upoznavanja sa znanstvenim pojmovima. Dakle, upoznaju se što je to znanstveno dijelo, kako to može izgledati, što sve oni mogu stvarati u znanosti. Dakle, to nije nešto isključivo puno pravila i ograničenja, to je zapravo jedan vrlo kreativan proces. Zatim steknu vještine prepoznavanja nekakvih novih situacija, novih pojmova, rješavanja problema koji se mogu naći u pisanju rada. Isto tako steknu vještine nekakvih računalne upotrebe, nekakvih alata koji im trebaju za pisanje rada. Nauče se gdje im ide točka, gdje im ide zarez, ali isto tako se nauče i što je važno, a što nije. Mislim da je to nešto što svi mi sebi postavimo kao zadatak kad počnemo pisati, a lakše je kada za to imate nekoga pored sebe kao što mi imamo svoje mentore. Medicina Fluminensis, to je časopis. Je, to je časopis. To je I na kraju radionice, ako sam dobro shvatio, tri najbolje, tri najbolje studenta e, imaju priliku imati objavljen znanstveni rad u časopisu. Pravo tako. Pa, s obzirom na iskustva mojih kolega, s kojima sam jako dobro, koji su objavili u prošlom broju, m, mislim da su stvarno bili jako veseli i iznenađeni i povlašteni time da mogu objaviti zapravo svoj rad in extenso u jednom časopisu i to je bio možda njihov zapravo prvi susret u, ili jedini u ne, prvih nekoliko godina gdje će oni zapravo moći objaviti neki svoj rad, jer evo, studenti nemaju često priliku medicinske slučajeva negdje objaviti svoje medicinske radove. Znači, ovo je praktički jedino mjesto gdje mogu objaviti svoje radove. A, trenutno, zapravo, u ovom trenutku, osim studentskih kongresa i simpozija, gdje mogu uh, prikazati svoj slučaj u obliku prezentacije, postera ili sažetka na ovakav način, zapravo, to je jedina prilika. Što studenti se mogu dobiti? Osim toga da im rad bude objavljen, koji su još nekakvi popratni benefiti same radionice? Pa on, ono što je najvažnije, mislim da im dajemo jedan način, odnosno jedan, um, jedan put prema tome kako da sami znašćeno razmišljaju. To je zaista jedan kreativan proces da jednog dana možda u svojoj ambulanti prepoznaju jednog svog pacijenta, da prepoznaju jedan svoj slučaj, da znaju po čemu je on poseban, da ga zabilježe i da na kraju krajeva naprave ono što je najvažnije u cijeloj toj priči, a to je da to što imaju, to što znaju, podijele. Kako je to lijepo u životu, tako je to lijepo i u znanosti. Znači, ovo nekakav e, praktični pristup, samo što ste imali prilike naučiti na faksu? E, da i ne. Mislim, naučili smo kako pristupati pacijentu, kako se e, odnašati s pacijentom, kako uzeti anamnezu i povijest bolesti, ali nikad nismo imali priliku... E, pretraživati baze, učiti pretraživati baze, povezivati se s mentorima, razmišljati na jedan drugačiji znanstveni način i zapravo tog našeg pacijenta možda povezati sa nekakvim sličnim slučajevima u Hrvatskoj i u svijetu, to je možda najbitnije u našem podneplju. Pa mislim da isto tako da ne, nemamo prilike nigdje drugdje na fakultetu to naučiti nego ovdje na radionici, a s druge strane ono što je isto tako važno je da naučimo jezik, učimo znanstveni jezik jer mi ono što stjećemo iskustvom što nam naravno treba puno više vremena je kako napisati nalaz ja se jako dobro sjećam jedna je situacija sa prošlogodišnje radionice kada smo mi učili kako je pisati nalaz a kako je pisati rad i to je nešto što možda nama se čini vrlo slično, zapravo je možda i različito to sigurno je različito ali je zapravo nešto što nas uči da jednog dana pretočimo to što smo u nekom dežurstvu vidjeli, našli u nešto što može ostati trajni trag. Da li je više nekako usmjereno na akademiju i znanost ili više na praktični pristup medicini sama radionica? Mislim da je jedno i drugo. Dakle, ono što je bitno je da naravno da je važno biti dio akademske zajednice i rasti u znanosti intelektualno i sve ostalo. Međutim, naš posao je vrlo praktičan. Dakle, naš poziv je. I struka i tu je ona poveznica između onoga što svaki dan radimo i akademskog jezika. Dakle, ono što mi radimo, radimo s ljudima, a ono što ostavljamo kao trage nešto što je pisano akademskim jezikom i to je nešto što zapravo je vještina što se sladava. Kao dio organizacijskog odbora, kakav tip studenta očekujete za, da će se prijaviti novakva radionica? pa probir je već bio to je studenti Aha. su se već prijavili i uh, jedan dio zapravo uzimamo samo uh, studente koji su na klinici trenutno zbog toga što su već dakle u nekom doticaju sa Za naslajke, klinika je uh, Klinika je ispričavam se dakle uh, ovaj dio medicine kad idete po bolnici učite praktični dio kako primijeniti sve ono što ste naučili na prve 3 godine studija. Znači više godina. Više godina. Uh, pa, tehnički, studenti su sami pisali šta njih zanima i kakva područja njih zanimaju, tako da očekujemo da će biti studenti koji, dakle, već imaju nekakvog razumijevanja o tom području, nekakav žar prema tom području o kojemu će raditi, pisati i na kraju krajeva susresti usvesti se sa svojim mentorom upravo iz tog područja koje je iza tako da Znači, da to... studenti su spojeni sa mentorima u same radionici. Koliko dugo onda traje, recimo, njihova suradnja nakon same radionice? To ovisi o paru, dakle ovisi o tome kako će se mentor i njegov student razumijeti, odnosno hoće li oni uspješno komunicirati, mi vjerujemo da hoće, iz razloga što su i mentori jako motivirani, o studenti isto tako. Njihova suradnja može biti do momenta završavanja pisanja slučaja, a može biti možda i puno trajanje, imamo i takvih primjera. E, kakvi su vaši savjeti za studente koji će ove godine možda prvi put ili ponovno pristupiti samoj radionici? Pa ja bih rekla da budu otvoreni. Da budu otvoreni za sve opcije jer rade s jednom ekipom koja je vrlo, vrlo kreativna, koja je spremna na svakakve izazove i da ne očekuju da će im biti dosadno i da će im vrlo, vjerojatno biti vrlo, vrlo zabavno. A sve ostalo im ne možemo sada rijeći ako ne bi došli. <laughs> dobro rečeno, dobro rečeno. Kada možemo očekivati sljedeću radionicu? Pa održavaju se dakle, jednom godišnju, obično u ovom terminu, u drugom mjesecu, tako da iduća bi trebala se održati opet, dakle u drugom mjesecu iduće godine. Znači za sve studente koji su propustili ovu priliku moraju čekati tek narednu godinu da se mogu prijaviti opet. Tako je, ili istražiti među, među vremenu može što ih zanima ili nešto slično. I pripremiti se kako treba. Naravno. Na. <laughs> Dobro, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Hvala Majama još jednom. Nadam se da, ste, da su vam uspjele približiti sam cilj radionice, ali i kako to znanstveno istraživanje izgleda iz studentske perspektive. A mi se vraćamo u playlisti našeg glazbene urednice Ivane Feketije, a vi ostanite uz 104,7.